Akkor beszéljünk arról, hogy mi történt a héten. Egyrészt volt egy sajtótájékoztatója a Karácsonyi Gergelynek és a horvát Csabának, akik közösen tettek hitet az a budapesti parkolási panama felszámolása mellett, leleplezése mellett a, tulajdonképpen ne oszlanak még a nézetek, mert az MSP és Horváth Csaba hivatalos álláspontja szerint hmm. nincsen Budapesti Parkolási Panama. Karácsony Gergely véleménye eltér ő azt gondolja, hogy, hogy igenis hmm. van, sőt, ő ennek a Parkolási Panamának a megrendelője volt, mégpedig azért, mert nem ismerte a részleteket, hiszen azokat a részleteket az ő jegyzője ismerte. Ugye a jegyzője igazából a felelős ezért, akit hát ő elbocsájtott, mert hát nem tehetett mást. Ha engem megvezetne a jegyzőm, én is így Jó, hát egy tragikomédia egyébként, ami kibontakozott most nagyjából az a helyzet, hogy az MSZP azt mondja, hogy nincsen parkolási mafia, minden rendben van. De a jelenlegi rendszer mégis ja, jól működik. A rendszer Zuglóba is jó bevételeket produkál, de azért az egészet át kell szervezni és fővárosi hatáskörbe kell üzemeltetni. Karácsony Gergely azt mondja, hogy az MSP meg a Fidesz. Háttéralkúja. Háttéralkúja biztosítja, hogy Panama-szerűen az önkormányzatnak veszteséget, vagy önkormányzatoknak veszteséget, komoly vesztességet, milliárdos veszteséget, okozva működjenek ezek ez a parkolási rendszer. Érdekes módon Karácsony ehhez nem rakja hozzá, hogy ez esetben viszont köszönöm az MSZP támogatását, köszönöm, nem szeretném azokat a pénzeket a kampányomba látni, amik a parkolási maffiából jöttek, köszönöm, én Ezzel a társasággal, amelyik ilyen helyzetbe hozott, amelyik ilyen korrupt módon működik, nem vállalok közösséget, nem. Karácsony nem ezt mondta. Első körben azt mondta, hogy hallgat, és vállalta az MSZP miniszterelnök jelöltségét. Második körben, amikor a 444 kiderítette ezt az ügyet, akkor meg mindent rákent az MSZP-re, meg a Fideszre. De mindent, hát de Itt mindenki felelős, kivéve az az ember, aki előterjesztette, kivéve az az ember, aki nem vétozta meg, kivéve az az ember, aki nem fordult a közvéleményhez, kivéve az az ember, aki nem tett semmit, bár körülbelül az egyetlen volt, akinek lehetett tennie, ő teljesen vétlen. Hát vétlen, akkor... mert, a, vétlen mert, a, mert a jegyzője az, aki beterjesztette ezt. Hát ő ezt nem tudta. Nem. Igazából ő az az ember, aki Budapestet akarja vezetni, pedig hát nem olvasta el azt, amit előterjesztett, mert ha tudta volna, akkor egész biztos, hogy nem terjeszti elő. Hát ezért kellett a jegyzőt kirúgni. Hát a jegyző alkalmatlan, hiszen ő olvasta, látta, hogy ez korrupció, de nem szólt a főnökének, a Karácsony Gergelynek, aki így nem tudta ezt. De tudta. De ő, ő, ő nagyon is tudta. Tud, ezt a maga... TV Ő elmagad, akkor miért kellett a jegyzőt kirúgni? Nem, nem. ő azt mondta, azért kellett neki tartózkodnia, mert hogyha akkor nemmel szavaz, akkor már aznak ki kellett volna rugnia a jegyzőt. Tehát ő nem akart Mi az Miért az probléma aznak kirúgni a jegyzőt? Mert mit és várjál, és hogy a Karácsony Rácsony Gergely tartózkodik a saját előterjesztésétől. Azért miért is nem kell kirúgni a, a jegyzőt? De a nem szavazásért miért kell? Egyáltalán hol függ össze az, hogy ő nemmel vagy tartózkodással szavaz, amit azt tőle megtudtuk? Egyaránt egy jogilag, jogilag nemet jelent, de egyik esetben az nap ki kell rúgni a jegyzőt, a nemlél, hiszen így rendelkezik az alaptörvény. Ja nem, másik esetben meg még négy napig maradhat a jegyző, és aztán kell kirúgni. Na, nagyon egyszerű, mert a szakmai előkészítése a közbeszerzésnek a jegyző feladata, és a szakmai hiba lett volna, amennyiben a, a karácsony nemet nyom el. Ez a válasz szerintem. Ez a válasz, és ezzel elismeri, hogy a jegyző hibát vétett. Az, hogy tartózkodik, azzal nem ismeri el, hogy hibát vétett, vagy nem explicit módon ismeri el, hogy hibát vétett. Valójában... De valaki csak hibázott, valami, amikor te, egy te, polgármester előterjeszt egy megrendelést, és aztán tartózkodik a, a szavazástól Valójában viszont azt érezzük ebben, hogy, hogy, hogy az, a, az az előterjesztő, aki pontosan tudja, hogy az előterjesztésnek mi a tartalma, és valójában az, a, az, az ahhoz mérten szabja meg a döntését, hogy tartózkodik, vagy nem nyom, hogy éppen mikor rúgja ki a jegyzőjét. Hát őszintén, szóval nem vagyok benne biztos, hogy akkor ő egyébként a parkolási mafiát bárhogyan is akarja kontrollálni. várjál. Várjá, várjá. akkor, akkor ő ott valójában nem a... a, a megbízásról, a megbízói szerződésről döntött, hanem a jegyzőjének a jövőjéről döntött. Hogy mikor akarja kirúgni? Hogy mikor akarja kirúgni? És ő úgy ő ő döntött, mert... hogy így négy nap múlva szeretné kirúgni, és ezért tartózkodik. Ami gondolom, egy másik dílhez kötődött, hogy éppen ki lesz a jegyző. <gül> és, és aztán, hogy az abszurdot fokozzuk, ugye Tarlós István is beszállt a játékba, aki, aki azzal kezdte, hogy, hogy mindjárt bemártotta Orbán viktor mert elárulta, hogy ő a, aki ugye nem akart, itt senki sem akar főpolgármester lenni, ő, ő, aki ugye nem akart minden áron főpolgármester lenni, csak akkor, hogyha Orbán Viktor teljesíti 16 kívánságát, de át erre egy nem volt esély. Ő azért elment Orbán Viktorhoz, Orbán Viktor végighallgatta mind a 16 kívánságot, és mind a 16 kívánság, nem, a 16-ból 15 kívánságra igen mondott, és hát így, így tarlósnak nem volt más, mint vállalni a következő ciklus, De a 16 nemet mondott. Mi volt a 16 kívánság? A parkolásnak a központosítása, tehát hogy, hogy ezeket a kerületi panamákat átemeljük Budapesti szintre is. Egy, tarlós, egy nagy, nagy budapesti Tarlós Panamácsánk. Igen, és egy nagy budapesti Tarlós Panamácsánk egyébként. Az a szörnyű, hogy miközben megy a. Megy a Tény tényleg az elmúlt 25 év egyik legnagyobb korrupciós botrányáról beszél végre a sajtó, ekközben még a szövetségesünk az LNP is, arról beszél, hogy, hogy ami jó ötlet, meg, meg jó felvetés, hogy központosítani kéne Budapesten a, a parkolás, csak éppen semmi keresni valója a jelen diskurzusban, mert a korrupció a baj, ne, ne, és a korrupciót az nem oldaná meg, hogyha Tarlós István kötni a szerződéseket, hát most látjuk, hogy így Tarlós István nál egy szinttel feljebb Orbán Viktornál is olyan szerződések kötődnek, amik hát finoman mondva nem felelnek meg a nemzeti érdeknek, mondjuk például Paks 2, vagy legalábbis felvetítik a korrupció gyanúját, mint körülbelül ezer szerződés. És, és akkor mi erről beszélünk, hogy nem erről kéne beszélni, hanem arról, hogy mi történt itt a 25 évben, hol van a magyar adófizetőknek, meg az autósoknak, sok 10 milliárd, de lehet, hogy sok 100 milliárd forintja. És, és, és Tarós István ugye fokozza a helyzetet, tehát egyrészben Mártya Orbánt, másrészről közli a karácsonnyal, most azon túl, hogy ilyen férfiatlannak nevez meg ilyen, egyébként egészen szörnyű, tehát primitív stílusban kommunikál, de hát ezt egy, egy, egy, annyira érdekes, hogyha a Robi előad. Viszonylag vehemensen egy feleljen durva mondást, az mindjárt ilyen, hogy mondjam, a civilizáció lebontása, amikor a tarlós a maga ilyen kicsit ilyen lassú, izé madarába mondja el, akkor meg, hogy hú, hát ez milyen szellemes ez a tarlós. Nagyon jó a Nagyon hiányzik a politikából egy ilyen emberre, Te is ennek a, Persze, az iskolának éve, a híja vagy, a, a, igen, igen. de mindig is a tarlós az meg közölt a, a karácsonyjal, hát, hogy ő úgy tudja, hogy a karácsony, nagyon jóban van a Zuglói fideszesekkel. Túl jóban. Tehát a csávó a Fidesznek a főpolgármesterre és azzal vádolja a karácsonyt, <gül> hogy, hogy a karácsony, a karácsony az túl jóba van a fideszesekkel, amitől hát köztudott, amik egyébként tényleg köztudott, hogy érdemes az embernek, hogyha jó hírére blazírozik három lépést, távolságot tartani, de pont egy fideszes polgármestertől kell ezt hallanunk. Ami, amire meg így jellemző Karácsony Gergelynek a, a válasza, hogy Tarlós úr, kihívom nyílt vitára, kihívom nyílt vitára, beszéljük meg, hogy Mit is, akarnak, mit, mit is akarnak vitatkozni? Mi, mi, mi az állítás, amiben ők különböznek? Tehát ö, most Karácsony Gergő beleáll a, a bódja a parkolási maffia ellen akar tenni? Mert ahhoz teljesen rendben van az a vita a tarlóssal, csak, csak ne legyen az MSZP főpolgármester jelölte. Tehát, hogy ahhoz a vitához szerintem ez a belépő, hogyha ő a tarlossal vitatkozni akar, vagy most mi fognak vitatkozni, hogy tarlós úr, Szerintem maga és én ugyanolyan korrupt gazemberek vagyunk. És erre mit mond a Tarlós, hogy Karácsony úr, maga férfiatlan, én sokkal korruptabb gazember vagyok, mint magad. Ez lesz a vita? A, a Tarlós István az, az egy, egy hallatlanul ö, ö, ö, szimpatikus álláspontot képvisel itt ebben a helyzetben. Ő a maga részéről, ez a mindenki, mindenki által kedvelt, mindenki által tisztelt probléma megoldó, aki, aki, a, aki a Budapestnek a felmerülő zavarait és problémáit és nehézségeit és, és az elakadásokat ő orvosolja. Ő a probléma megoldó ember. A karácsonyi gergely ehhez képest Meg, meg valaki, aki ebben a szituációban, egy olyan szituációban, amelyben mi még akár csak egy héttel ezelőtt azt képzeltük, hogy ez az ember ez tényleg előválasztást akar, és tényleg érdekelt az előválasztásban, és tulajdonképpen az egyetlennek képzeltük itt a politikai térben, aki szintén akarja az előválasztást, és így nem éreztük olyan nagyon magányosnak magunkat. Most az az érzésünk, hogy nem akar előválasztást. Ez az ember tényleg bármiféle előválasztási kampányra készül, amikor kihívja a tanús Istent, a probléma megoldódott. Vitatkozni. Hát nem itt tartunk, nem itt tart a politikai diskurzus, ha jól tudom. Ott tart, hogy készülünk egy előválasztásra, ami júniusban lesz. Ő neki most nem, nem ö, velem kéne vitatkozni? Vagy esetleg a Sermerádámmal Ádámmal kéne vitatkozni? Miért a Tarlós Istvánnal? Tehát a most már karácsonygerdé is kinyilvánítja azt, hogy akkor ezt a részt ugrottuk, hogy előválasztás? Ő már kiválasztódott, hiszen januárban megtörtént az előválasztás? Nem, ez a, ne, ne, ne, nem ezt ő közli ő azzal, hogy ő tarlós István hívja ki. Bár a Bluff-ot a karácsony szart volna be legjobban, hogyha a tarlós vállalja. Tehát, csak tudta, hogy a tarlós nem fog belemenni, mert a tarlós csak veszíthet ezen a vitán. Dehát, most Láttuk azért a karácsonynak a vitakészségét, meg a felkészültségét azért a, akár a hír tehát Most nem lenne esélye. Nem lenne esélye a tarlóssal szemben. Nekem inkább az meglepő, hogy valaki, aki, aki miniszterelnök jelölt volt, tehát mégiscsak végigcsinált egy országgyűlés kampányt, durva kampányt, lejáratások voltak már vele szemben, ha még nem is olyan durvák, mint mondjuk a nála jóval esélyesebb vonagáborral szemben, de, de azért mégiscsak voltak vele szemben is lejáratások, ugye családjával, ha jól emlékszem, talán a bátyjával kapcsolatban volt lejáratások, amint ja, ilyen nem telem, de hogy azért túl van ilyen dolga. és És most itt van ez a parkolási ügy, és uh, én, én még egy picit visszaásnék, tehát ez a dolog ez nem egy hete jött ki, hanem két hónapja. Két hónapja jött ki a 444-en ez a videó, és így uh, a teljes média abszolút uh, uh, uh, hallgatott róla. Nem, nem, nem volt erről diskurzus semmi, senki nem írt róla. Azért volt erről diskurzus most, és azért van, mert az ATV két hónap után, ki tudja miért, Ö, az ATV egyenes beszédében Krúg Emilia ö, rákérdezett erre a dologra. Ö, és, ö, és Karácsony Gergő valahogy, valamiért ö, ö, zavarba jött, és úgy reagált, ami, amire azt gondolom, hogy egyáltalán nem számítunk. Vagy én legalábbis nem számítottam, mégpedig, hogy, hogy úgy tűnik, hogy amikor ilyen nehéz kérdések jönnek Karácsony Gergővel szemben, Akkor, akkor elképesztően megzavarodik, és nagyon rossz reflexei vannak neki. Mert, hogy én itt két reflex választ látok. Az első reflex válasz az, hogy egyből rá kellem. Ha kell a szövetségesemre, akkor, akkor, akkor menjen ő a sárba, de én biztosan nem. Tök mindegy, hogy mi a valóság. A második reflex válasz az pedig az interjú utáni nap jött ki. Mégpedig az, hogy euh, nincsen probléma. De ráadásul annyira fejlett a zuglói parkolás rendszere, hogy a, hogy a parkolóórákat kö, kössük be a naphoz. És mi már holnap készen arra, hogy a naphoz bekössük. Mit is várok ettől? Azt, hogy az én rendszeremet a, na, a NE legitimálja. Te jó ég. Egy vezető. Egy vezető magát az egyébként kihívójától akarja legitimáltatni attól a rendszertől, aminek a rendszernek a lebontására ö, ö, ö, készülő már tíz éve. Hm. Én azért azt egyébként logikusnak látom, tehát hogyha szerintem nem is ez, ez ezzel a én, én, tehát, Csak tudjuk, hogy zuglóval nem az volt a baj, hogy nincsenek be. Tehát, tehát zuglóval nem, nem úgy lop a parkolási maffia, mint a, amit Ferencvárosban legalábbis a 444 filmje szerint, hogy a Ferencvárosban egész egyszer fogják, és a bedobott pénz, miután arról nincsen bizonylat, egész egyszer zsebre rakják. Tehát mert fogják, kijöntik egy asztalra, az egyik fele megy a zsebbe, a másik fele megy a kasszába. Hanem zuglóban úgy lop a parkolási maffia, hogy brutálisan túlárazott volt a szerződés, amit egy NAV bekötés nem változtat meg. Tehát, hogy jó, a, a probléma ugyanaz marad. De, és egyébként én egy még nagyobb gátlástalanságot látok a karácsonyban, mert az azonnali feltettek neki kérdést, nem válaszolt a sajtótájékoztatón, ahol egyébként a a sétáló Budapest aktivistái mondjuk szerintem példaértékűen e, e, e, sarokba szorították a karácsonyt, tehát hogy, hogy az egész narratívája nem ment át, hogy nem tudta azt elmondani, hogy én vagyok a, a, a korrupció elleni harcnak a vezetője, mert ő, ő azzal a szándékkal sétált be, hogy azt mondja, hogy én vagyok a korrupció elleni harc vezetője, elindult a Fidesz, akár egyik zárójelbe, MSZP parkolási maffia ellen a háború. És, és ott várták ugye a sétáló Budapest aktivistái, akik kirakták, hogy karácsony parkolási maffia a Fidesz eh, MSZP táblákat, és egész egyszerűen így nem volt tartható. Nem volt tartható azok között, a táblák között elmondani azt, ami az eredeti szándéka volt, de a És a, és a helyszínen nem is válaszolt több újságírói kérdésre, mert hát most mi kezdődik az ülés, viszont írásban válaszolt az azonnalnak a kérdésére, hát a szokásos elbagatelizálása a felelősségének, de ami nagyon érdekes fordulat volt, hogy mi a Karácsony Gergely megélése az ügyel kapcsolatban? Ő borította a bilit. Azt mondja, hogy ő, ő azért borította a bilit. Miközben hát ez olyan Két évig, két évig semmit nem csinált, hanem fogta a bilit, bevitte a, a polgármesteri dolgozószobájába, és mondta a Fidesznek és az MSP-nek, hogy amikor ő nem van így, nincs itt, nyugodtan használják, őt nem fogja zavarni, bárhogy bűzölök. És aztán a 444 valóban borította a bilit, kiborult a, a polgármesteri irodájába a bili, és most meg azzal henceg, hogy ő borította a bilit. Milyen bátor, milyen bátor, tényleg Indi legyen ő a harcnak a vezetője. El, egészen elképesztő. Egészen elképesztő is, és a szörnyű az egyébként, hogy, hogy nyilván hogy a maguk vélemény buborékjában ez az egész dolog működik. És, és nyilván az egész ügyből egyébként nem lett volna semmi, hanem a 444 csinálja. Mert hogyha ezt egy jobboldali hírportálhoz, akkor nem hiszik el, hiszen jobboldali úgy úgyis hazudik, nem is olvassák. Ha egy ö, kvázi független, akkor ezt úgyis a Fidesz csinálta. Egy, csak egész egyszerűen 444-nél már nem lehetett azt mondani, hogy ez a Fidesznek, hogy át a Fidesznek az embere. Bár persze mindenki megvádolta azzal, hogy hogy na most, most nyeletted meg a Tarnossal a választás, mint hogyha ez egy újságírónak szempontja, ami, ami, ami, ami megint elképesztő. Amit számunk kérnek a, a kormánypárti sajtómunkásoktól, azt, azt itt, a, amiatt büntetnék a, a kormány ellenes munkahadmányt. Ja, ja, szá teljesen normális munkát és méltányolható munkát végzett. Ami érdekes a karácsonyban, hogy ennyire nincsen kommunikáció vagy forgatókönyv, hiszen az általad is vázolt megoldás, hogy ő majd a, az egész ügy élére áll, ez akkor működne az optika, ha, ha nem lenne... Ugye ennyire világos, hogy uh, mi történik, ha csak ülne egyedül a színpadon, és nem állnának oda az aktivisták, és mondanák, hogy áj ez nem így volt, nem lenne semmilyen ellenzék, akkor ezt el lehetne mondani, és akkor ez a, ez, ez, ez a pár ez össze tudna mosulni az emberek uh, fejében. Így viszont azért azért nagyon meleg húzás. Talán... Uh, Most nem, felkészületlenül nem érhette, mert két hónapja jött ki az anyag. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem számított arra, hogy mondjuk lesz, lesz aktivizmus vele szemben, hogy erre rá, lesz, rá, rá fognak mutatni, hogy ő ennek részese volt. És ez a fajta felkészületlenség meglepő számomra, mert nekem ez azt mutatja, hogy teljesen el volt altatva ő is, és valószínűleg a teljes ellenzék, hogy nem érkezik majd támadás, mert annyira szent az ügy hogy az ellenzék összefogva majd majd fölép, hogy itt teljesen érint, Ha teszel is valami rosszat, teljesen érinthetetlen leszel, hiszen mi össze, összefogunk. És azért ez az ellenzéknek egy óriási bűne lenne, hogy ez így lett volna. Pont, ez egy piros pont, hogy van olyan, amiben sérülhetsz még akkor is, hogyha ez az ellenzéknek az érdekkével ellentétes, mert most tényleg az lenne hogy ellenzéki érdek, hogy Karácsony az erős figura, akit, akit felmutatunk, de azért jön ellenzéki kritika is. Hogyha nem lenne a sétáró Budapest, akkor ez mondjuk nem biztos, biztosért a probléma lenne, és működhetne ez a narratíva, mert elsúnyognák azt a tény, tényt, hogy ő volt az egyik, Aki, aki a gyújtópontja az egész. Nem, mert, hát velünk nem számolt, tehát nem számolt velünk. Tehát ő azt gondolta, hogy bevonul a városházára, elmondja, hogy Tarlós micsoda egy korrupt gazember, hogy, a, hogy itt Orbán Viktor védi a parkolási maffiát, hát ő egy nagyon szerencsétlen helyzetben, sajnos sajnos nem tudott mit csinálni, de most már elhatározta magát, Tarlós István meg elmondaná azt, hogy, hogy ő, és egyébként mind, mind a kettőnek igaza lenne, mert Tarlós elmondaná, hogy, hogy ő nehogy már a karácsony oktassa őt ki, hiszen hát a És, működött, és, és mind a kettőnek igaza lenne is a két véleménybuborékba zárt szekta, csak az, csak a maga igazságát hallaná meg, a másik meg nem érdekelni. És el, és ezt mi, mi, si, mi döntöttük le, vagy nekem az aktivistát. Tulajdonképpen egyébként ezt, ezt láttuk már, vagy lehet, hogy én, én akarom belelátni, de ezt a forgatókönyvet láttuk már, nem? Hogy, hogy, hogy egy politikus, amikor, amikor szembe jön az igazság, akkor, akkor így fogja és az agenda setting-ét úgy, úgy, úgy, úgy teszi, hogy Hogy, hogy mondjuk az egy igazságbeszéd volt, ugye? Ezt már láttuk már. Ö, ö, és, és, és akkor inkább azt mondjuk, hogy, hogy álljunk az élére a parkolási maffiának a, a leleplezésének. Miközben egyébként abszolút, abszolút ö, mi, mi dolgoztunk értel, vagy legalábbis mi is hát, dolgoztunk ez gyorsági, érte. Ez Hát lehet, hogy nem véletlen talán, hogy a Gáé Zoltán dolgozik ö, ö, Karácsony Gergővel, nem? Igen, valószínűleg. Talán nem véletlen, hogy ő karácsonyink el a beszédeit Gyurcsány Ferencnek annak idején. Tényleg vajon az összedén is dolgozott. Alig De ezt nem kérdezted meg tőle? Akkor ellen pénzted? Ha, ha, varaj, nem, varaj, ha a Jory Vókernél. <sínt> <sínt> ja. Jó, akkor a másik... Jó, ja, talán még annyit tényleg azért azok az aktivisták viszont, akik jöttek, ugye ez egy nagyon gyors szervezés volt. Ö, nyilván ez, ez, ez annyira nem titok, és, és elképesztő. hét. Én, kedves hét,kor találtuk ki, azt hiszem. Ja. Akkor, akkor telefonálgattunk össze, és, és azért néhány óra alatt jól sikerült megszerezni. Úgy, és. és ezt azért... megszerbe reggel volt, fény. Igen, szóval, tehát hogy mindig szóval... gyártottátok a cuccot? Hát <gül> Hát ilyen hatig festettük, festettünk talán. De, de igen, tehát hogy, hogy az aktivistáktól meg nem nagyon hősies kiállás volt, mert nyilván ők se voltak még ilyen helyzetben. Ja, hát nagyon tökös dolog, nagyon tökös dolog mindenképpen. És ugye nem azt értük el, hogy tudósítottak a demonstrációnkról, de legalább azt elértük, hogy nem tudósítottak a Karácsony Gergely mosakodásáról. Tehát ez egy olyan szituáció volt, a, ugye a Fideszes sajtó nem fog erről tudósítani, mert nyakig benne van a Fidesz a korrupciós ügyben, tehát ez neki erről ők nem akarnak tudósítani. E, semmilyen módon, se pró, se kontra. E, nekik a, két rossz lehetőség van, az egyik az az, hogy Karácsony Gergely kivakarja magát belőle, a másik az, hogy nem. Mert, <gül> e, na most a, a baloldali sajtó az viszont érdeklődött a dolog iránt. És hogyha, hogyha mi nem adunk erre vonatkozóan egy alternatív narratívát, akkor ők akadálytalanul vették volna át a Karácsani Gergelynek a narratíváját. És persze jellemző, hogy így ennek nem az lett a következménye, hogy ők tudósítottak a rendezvényről és tudósítottak az ellenrendezvényről, hanem hogy így akkor nem tudósítottak egyikről sem. ha nem is sikerült fölkerülnünk a térképre, karácsony gyergeit és az ő leleplezését levettük a térképről. Legalább ennyire már képesek vagyunk. Szerintem azért elég elég korrekt tudósítások voltak, még hogyha sokszor nem is tudták hova tenni. Senki nem tudta, hogy milyen aktisták, hogy volt jobbik elem minden. Na de azért a sokat elmond, hogy ez az egészet hova teszi a. A, a jelenlegi rendszer, amikor az mt n azért olyan kép érkezik, ami szemből mutatja Karácsony Gergelyt, tehát nem látszik semmilyen aktivista, körbeveszik az aktivisták, de találnak egy olyan pontot, ahol le tudják fotózni, sőt alulról, tehát szinte tényleg egy héroszként megjelenik, semmilyen oldalról nem látszik aktivista, és valahogy ebből a, ebből a cikkből is, amit a az állami hírszolgáltató szétkül hiányzik az ellentüntetés ténye. Pedig itt azért, ugye itt nem az történt, hogy kettő darab ember beüvöltött, hogy, hogy kis karácsony, nagy harácsony, hanem, hanem a fővárosi közgyűlés dísztermében beregisztráltak emberek, ugye, megkapták a belépőkártyát, bementek, ott voltak, voltak nekik, nekik demonstrációs eszközeik, és voltak, nem tudom, másfél tucatnyian, tehát, hogy És az egyébként maga a jelenet is, ahogy a díszteremben tart egy sajtótájékoztatót, az ülés előtt egy politikus, ott van a Tarlós István, ott van minden fontos szereplő és ebbe az aktusba zavarnak bele a, a választópolgárok pofátlan módon, ez, ez teljesen kivanat az MT-ben, és ez, ez azért egy nagyon érdekes jelenség. Hát ez ezért... egy zseniális jelképe annak, hogy így ugye folyamatosan megy a diskurzus, vagy, vagy inkább a vád, nem diskurzus ez, hanem a vádaskodás, hogy Puzsér, te vagy a Fidesz jelöltje. És most így látjuk az mt nél hogy is ki is valójában a Fidesz jelöltje. Ki a parkolási maffiának, kik a jelöltjei. Tehát véletlenül semmi, véletlenül sem a Robi, hanem, hanem Karácsony Gergő az, aki megkapja a védelmet egy ilyen helyzetben és egy ilyen szituációban. A ner -től. Most ne, nem beszélve a sajtóról, amit fenntart nekik a NER, ugye a klub kezdve ez ezer névszaván át ezer, ezer pontig vezet. Egyébként a sajtóra visszatérve, ugye volt ezen a héten egy másik fontos eseményünk is, mert szakmai konferenciát tartottunk, ugye ez volt a második a sorban, ahol, ahol ismertetjük ugye a sétáló Budapestnek úgy a vízióját, mint a gyakorlati lépéseket, úgy a sétálóvezettel kapcsolatos dolgokat, mint minden más lakhatással, környezetvédelemmel, szociális területtel. Ugye a sajtó az folyamatosan revolverez bennünket fél éve, hogy hol a program. Hol a program. Hol a program. A második konferenciát tartjuk, sajtónyilvános esemény, szakértőink szólalnak meg, hány darab orgánunk volt kín a, a konferencián, hányan jöttek el. Hány, hány uh, sajtómunkás, aki megkérdezte, hogy hol a programunk, kik a szakértőink. Ez Krug Méria egyébként minden esetben uh, előadja akár akárkivel beszélt, ha nem a robival, akkor is előadja, hogy hát, hogy nem látja a, a, a szakembereket, egy, meg nem egy, látja egy, a programot, mint hogyha ő így, így kívülről köp, köpni az urbanistákat, így a izje a városban mindegy. Senki, ugye? Senki nem volt. Tehát konkrétan beszámoló egyetlen egy se született, tehát hogyha volt is, hogyha küldtek is valakit, hogyha esetleg valami botrány van, arról tájékozódjon, de beszámoló nem született, Még ebből egyébként azt megállapíthatjuk, hogy, hogy nyilván a programunk jó minőségű, nyilván megüti legalábbis a magyar átlagot bőven. Mert Sajnos nem ebből következik, hogy jó a programunk. Azt következik belőle, hogy az átlagot megüti, mert különben ezen kiegyelegnének. Tehát ne, nem lenne ekkora az érdektelenség. Tehát én, a, én úgy képzelem, hogy minél jobb a programunk, annál kevesebb az újságíró. És miután nulla az újságíró, azt gondolom, gondol, hogy ezt a dolgot. optimista vagy azért a babszolunk. Tehát, hogy ebbe a, ebbe a kis magyar-öreg valóságba kimaxoltuk. Tehát, hogy ennél jobb program már nem létezik, legalábbis Magyarországon, aztán mit csinálhatunk, de. It's, it's. A Momentum elnöke, Fekete Győr András is nyilatkozott, és az ő megnyilatkozása, az aztán nagy megütközést kell bennünk. Mert hogy sorra vette a budapesti jelölteket, és hát mindegyikhez volt egy, egy, egy keresetlen szava. Sermár nem látszik eléggé, én nem vagyok eléggé leseszű, és Karácsonyi Gyergely nem elég erős szín. Ezek a, ezek a problémák. Tehát tulajdonképpen Sermel Ádám majdnem jó. A, a, ahhoz eléggé jó, hogy közös pártcsaládban legyen Európában a momentummal, de ahhoz úgy tűnik nem elég jó, mert nem látszik eléggé. Talán a Momentum segíthetne neki jobban látszani. Ez talán már egy vállalás lenne. Egyel több lenne annál, mint azt mondani, hogy ő nem alkalmas, mi meg majd az előválasztás győztesét fogjuk támogatni. A Nyilván az előválasztás győztese már eléggé fog látszani ahhoz, és hogy. Elég lesz, és, és elég lesz, és elég kemény szívű. Nem, nem lehet, várjál. ez így, így együtt nem teljesülhet, mert ez ugye azt jelenteni, hogy a három jelöltből lehet gyúrni egyet. De hogy valójában itt bárki nyer, az vagy nem lesz elég éles eszű, és nem fog látszani. Vagy nem lesz elég erős szívű, és nem fog látszani. Vagy látszani fog, de nem lesz elég éles eszű, és nem lesz, nem lesz elég erős szívű. Ugye? De azért beállom mögé. Na igen, hát ennek ellenére támogatni fogok. Hát győzelen. arról van szó, hogy Puzé Robert nem elég éles eszű, Karácsony Gergely nem elég erős szívű, Sermer Ádám nem látszik eléggé, de a háromnak valamelyikét támogatni fogjuk. amennyiben megnyeri az előválasztást. De miért is? Miért nem keresnek valakit, aki elég éles eszű, elég erős szívű, és elég jól látszik. Mint például Vajszer Alindára. Vajszer Alindára ez vonatkozik. Azt gondolom, hogy ő alkalmas erre. Miért nem állítanak egy jelöltet? Mi? azt szeretnénk, hogy állítsanak egy jelöltet? Nem szeretnénk, hogy, a, hogy várják ki a győztest, és azt a győztest támogassák, mert annak a, az a támogatást nem fog érni semmit. Mondjak. Számomra, a Pető Péternek a bejegyzése volt a legerősebb a reakció egyébként. Ö, ugye a, a 24.hu újságírója azt írta a, a Facebookról, hogy idézi, hogy hát hordott már a hátán a Föld erősebb lelkű vezetőket, mint Karácsony Gergely, vagy erősebb elmélyű jelölteket, mint Puzé Róbert, és láthatóabbakat, mint Sermer Rádám. Írja a Fekete Győr András, Momentum elnöke. Jelenlegi tudásunk szerint a Momentum olyan ellenzéki párt, amely az előválasztás eredményétől függően Karácsony Gergelyt vagy Puzsér Robertet támogatja a főpolgármesterválasztáson. Most képzeljük el, hogy Gulyás Gergely vagy Semjén Zsolt azt mondja, látott már erősebb elmélyű és erősebb vezető Targos Istvánnál. De hát ez van. Ha nem tudjuk elképzelni, akkor megint jobban értjük, hogy az ellenzék jelenlegi szervezeti formája, politikai felkészültség és fegyelmezettsége, valamint az egyes pártok minimalista stratégiái mekkora versett hátrányt jelentenek az egyes választásokon. Kicsit megint jobban értjük, miért csak a Fidesz. Egyébként én Hogyha tanácsot kéne adnom a Momentumnak, sajnos nem vagyok ebbe a kitüntetett helyzetben, én azt mondanám, hogy azért én Vejszer ne, Alindát nem ismerem, őt nem tudom megítélni, de hát ő nemet mondott. Viszont, hogyha ezek a szempontok, hogy látható legyen, éles és erősszívű, hát fekete Győr András. Van, van nála ambíciózusabb, jobban felkészült, jobb nyelvű, hitelesebb politikus, szélese hazában. De miért én, nem indul el? Én tényleg azt szerintem, hogy miért, miért nem indul el a, a tehát, ahhoz fekete. Az. Tehát ennyire nem nincsen ember, induljon el. Esetleg azért nem akarjuk. tehát úgy mondjam, a csávó az azt állította magáról, hogy ő alkalmas miniszterelnöknek fél éve, és most láttuk, a, nem, nem állította ezt magáról? Nem nem, nem, nem, nem. A Momentum generációs csapatot indított. Ah. Ja, jaj, mert jöjön, akkor még nem volt alkalmas, mint jól, láthatod, ez. Jó, akkor, no, bárjunk, akkor, bárjunk, akkor, bárjunk, akkor én visszavonom. Tehát, hogyha na, fek Fekete Győr Rondrásban van ennyi önkritika, akkor nem, viszont visszavonom a gunyoroskodásomat, mert nem megalapozott. Tehát, jól. hogyha ő látja, ugye a maga alkalmatlanságát. Akkor, akkor csak az a kérdés, hogy mi a francia élő? Ez mi, ez szerep, de mi a francia őt szerepelteti mindenhol a momentum? Miért nem olyan embert láttatnak, miért nem olyan embert küldenek, aki, aki nem csak rösszűrű, nem csak éles szű, hanem alkalmas is esetleg mondjuk egy közfunkció betöltésére az országba? Nem, én csak azt szeretném, hogy ez a kielentés, ez nyerjen végreérvényt. Vannak élesebb eszű, erősebb szívű és látszó emberek, mint ez a három. Akkor Ebből következzen valami, és a, a, a Momentum állítsa ki, ezt a valakit. Mert e, e, ezután a mondat után nem rakunk pontot. Ezután utána vesszőt teszünk, és azt mondjuk, hogy és pedig ez a valaki, ez és ez a Momentum mozgalom fölpolgármester jelöltje 2019-ben. Ez egy mondás. Az, hogy vannak nála élesebb, vesszű és erősebb szívű és jobban látszó emberek, és akkor itt azt mondani, és akkor itt fönhagyni a hangsúlyt, Igen, és abból mi következik? Az, hogy a Momentum nem talál ilyet, pedig vannak, mert ebben az esetben a Momentum alkalmatlan erre. Ez, ez egy olyan kijelentés, amit vagy ne kezdjél el, vagy mondjál végig. Vagy ne, va, vagy, és főleg, hogyha úgy gondolod, hogy ebből a háromból a magyar társadalom tud jól választani, már pedig te így gondolod, hiszen a győztest fogott támogatni Tarlós Itván ellen, akkor miért... Ö, Miért vagy hajlandó választani ebből a háromból, hogyha ilyen kifogásaid vannak? Mi, ö, miért adsz hangot a kifogásaidnak, hogyha választani tudsz ebből a háromból? Egyáltalán mit jelent ez a kijelentés? Tehát, arról van szó, hogy tehát arról van szó, hogy itt valami vagy szar, vagy húgy, vagy fos, de itt van egy ember, aki a háromból választ, és ő egy nagyon igényes fogyasztó, egy gurmé, aki a három közül valamelyiket vacsorázza. És ezt kéne érteni? Hát én értem, hogy neki nem tetszik, de akkor magyarázza el, hogy milyen a jó. Szeretnénk igényesen fogyasztani. Szeretnénk jól választani Budapestek. Egy, egy megfelelő vezetőt. De akkor, akkor ne nem abba ott a mondatot, hogy ezek a jelöltek nem alkalmasak, és ha meg nem alkalmasak, akkor folytassa úgy a mondatot, hogy van viszont, aki alkalmas, és ezek közül nem vagyunk hajlandóak választani. Akkor ne válasszon, akkor állítson egy saját jelöltet. Csak tudod, Itt azt érzem, hogy nincsen semmi fedezete annak, ami elhangzik. Ő a saját döntését bírálja. Hát ő az, aki ebből a háromból, ebből a három rossz jelöltből egyet választ, és pedig a jőztest. Hát most akkor arról beszél, hogy jó alkalmatlan arra, hogy válasszon egy jelöltet. Mert vagy egy gyenge elmélyült választ, vagy egy gyenge szívűt, vagy valakit, aki még csak nem is látszik. Az is értetetlen egyébként, hogy... hogy olyan embert, olyan jelöltet, aki, akit nem tart alkalmasnak. Hogyan tud a saját választóinak a figyelmébe ajánlani? Akit már előre megsértett, hozzáteszem. Tehát már most megsértette, hogy, hogy, és hogy, majd... Hogyan tud a fővárosi ö, ö, ö, választóinak a figyelmébe ajánlani? Azt már hozzá sem teszem, hogy hitelesen, ö, de hogy úgy egyáltalán. Egyébként kicsit arra eszemültött egy ilyen gondolat, hogy Valaki először látja életében a sportfogadást, és rájön, hogy a pénzből mennyi jó pénzt lehet keresni. Dolgozni se kell, ráteszem a pénzem, és hogyha az a ló az első befutó, gazdag leszek. És mondjuk az az ötete támad, hogy nem lehet ezt a fogadást így utólag megtenni. Mert amikor már látod a, a magát a tutam eredményt, és sokkal könnyebb lenne fogadni. Csak ilyenkor szokták mondani, hogy hát Andráskát vedd fel a mamuszodat, és menjél szépen vissza a celládba, hiszen butaságokat beszélsz megint. Mert pont arról szól a sportfogadás, hogy előre valamilyen eredményre teszünk, és kockázatot vállalunk. Nem sokban más az, amikor, amikor politikát űz valaki, És, és előre kell a támogatás. Szóval utólag ez a támogatás, ez, ez értéktelen deviza. Tehát inflálódik nagyon. Amit előre a támogatás, mondjuk egy momentum, az fontos lenne, hiszen annak tétje van, és az eredményt tud hozni. Vagy a puszírnak, vagy a karácsonynak, vagy egy negyedik embernek, teljesen mindegy. Amit viszont már a győzelem utánhoz, az már Gyakorlatilag a papírla. Csak, csak itt a a, ez, a, ez, a, ez a probléma, hogyha valaki meg akarja sporolni a kockázatot, az megúszza magát a politikát. És itt ez történik. Tehát, mivel hogy nem akarnak semmiféle kockázatot vállalni, ezáltal semmiféle, ö, semmiféle alternatívát nem bírnak képezni önmagukból. Ilyletén módon már nem marad semmitétje a momentumra való szavazásnak, még csak a neoliberalizmus sem. Kizárólag az, hogy ezeket az arcokat, ezeket a VV-szereplőket akarod elátni a következő négy évben sokat a hírműsorokban, vagy sem. Beszavazod, vagy kiszavazod, de a dolognak már nincsen tartalma. Üres a mosóporos doboz. Valaki mosolyog a mosóporos doboznak a, az oldalán, de pontosan tudjuk, hogy a dobozban már nincsen semmi, vagy ha úgy tetszik, bármi van benne, ami szintén a semmi. Hiszen a lehetősége bárminek. A, az utolsó pillanatig, a fogyasztás pillanatáig szuperpozícióban van. És abban a pillanatban, hogy fölbontjuk a, a dobozt, az lesz a dobozban, amit éppen a marketing árt kíván. De egyébként azért nagyon gátlástalan az egész működésük, mert e, jó politikai pártól persze azért elvárható, hogy, hogy a fővárosban képezzen politikai alternatívát, de... Az is rendben van, hogy nekik érre nincsen emberük, nincsen különösebb elképzelésük, ők nem akarnak a fővárosba politizálni. Csak emellett meg így azt látja az ember, hogy amikor csak szóba kerül a Momentum, beszélünk MSZP-sekkel, párbeszédesekkel, mindenhol mondják, hogy hát már hónapok óta itt, Ezt a kerületet akarják polgármesternek, meg azt a kerületet polgármesternek, hogy legutóbb már, mert ez úgy kezdődött egyébként, hogy amikor először hallottuk, akkor még csak egy vagy két kerületről volt szó, most már három-négyről tudunk persze áttételesen, nem tudjuk, de, de tehát, hogy nincsen elképzelésük, nem akarnak döntést hozni Budapest életéről, egy dolgot tudnak, egy dolgot akarnak pozíciót vadászni és semmi másról nem szól a, a, a működésük. Másrésztről, meg mert Budapesti szinten másrésztről, meg így, így Fekete Gyurlandás, meg a Momentum vezetése, az alapvetően két működése van. Vagy így eltűnnek, nem szólalnak, meg nem mondanak semmit, ők nem gondolnak semmit, köszönjük szépen, ők jól vannak a szobájukba vagy arrogánskodnak. Vagy megy az arrogancia, az iszonyatos kioktatás, így minden mindenkit, bárkit. Tehát Kuzsér nem elég, okos, Szermer nem nem látszik eléggé, tehát hogy ez, ez, ezt azért így keményen meg tudják mondani. És a legaranyosabb részlet a, a levelébe ö, ennek a fekete győrnek, amiben magyarázkodik a tagság előtt, mert érzi ő maga is, hogy hát az egész, ez egész kurva kellemetlen. Tehát, ö, hogy ö, én egyébként azt nem értem, hogy a Momentum tagsága ez miért püri. Most valószínűleg a fekete győr is ezt érzi, mert egy ilyen, hát egy kicsit esdeklő így a maga a stílusába, és a végén így hozzáteszi, hogy hát nem lehet, nem lehet mindig nolimpia. Tehát így azt mondja, hogy így ne pofázzatok ne, ne bele, hát nem lehet mindig olimpiát csinálnom. Hát megcsináltam hétfőn, megcsináltam kedden, megcsináltam szerdán, majd csütörtök van, ma nem jött össze az olimpia, majd nyilván pénteken, hiszen én, én a zseniális vezető, majd megcsinálom a olimpiát, miközben olimpiát két éve csináltam momentum. Azóta azóta kb. ebből élnek meg abból, hogy a Donát Anna csinos, és nagyon-nagyon meggyőzően tudja a kékfüstös, lilafüstös, bocsánat, a lilafüstös gránátot. A... a kék, aztán az nem lehet. Nem, nem lehet, mert a DK a kék. Igen. A DK örökölte a kék szint. És ez a mondások, és, és, és régen még azt tudt, én tudtam a Momentumról, hogy a Momentum az nem akar olimpiát. Nem akarja ezeket az állatnak beruházásokat, nem, nem kell az élsportot támogatni. Valamit tudtam a momentumról. Most, hogy már tudom, hogy ők karácsony-gergőt bármikor meg, tehát is vállalhatónak gondolják, aki kifejezetten olimpiapárti, volt, kifejezetten beleállt az Orbán Viktornak a, az álmába. Mert, mert, Megszavazta. ha megszavazta, nyilván megszavazta, mint fővárosi képviselő. Mm. Egyébként az egyetlen ellenzéki képviselő volt, aki ezt tette. Tehát én úgy tudom, hogy nem volt még egy olyan ellenzéki képviselő, aki ezt megtette, de ebben nem vagyok biztos. Tehát ez, ez az egy dolog, amit tudtam a Momentumról, és most már ezt se tudom. Tehát, most már, most már hát, készen állnak, hogyha Karácsony Gergely nyeri az előválasztást, akkor mégis olimpia. Ja. E, e, Ami, ami tulajdonképpen az egyetlen, ö, nem is csak azt sem mondhatom, hogy az egyetlen elvi alapnak a felszámolása, az egyetlen működő marketing ö, kampányuknak az elárulása. Yeah. Viszont, hogy pozitív, momentumos kontentet is hozzunk, néhány napja kaptunk egy meghívót a Momentum Ifjúsági Szervezetétől, a 10x től egy kötetlen beszélgetésre. Ahova téged meghívtak, oh. mint főpolgármester jelöltet, ö, és azt írják talán, hogy. Nem föl lesznek ezért, függ az Azt írják mm -hmm. talán, hogy, hogy minden főpolgármester jelöltet meghívja, meghívnak egyesével, de ez nem. Ezt nem... Mm. De, de, de, egy, egyébként talán, meg, talán belefér. Meglátjuk. Bátor fiúk. Nyilván élvezik a, a, a veszélyes életet. Most a ami, ami tapasztalásunk van egyébként, hogy még egy párt, ahol olyan ellentét, vagy olyan különbség lenne a vezetés, meg a tagság között, mint a Momentum esetében, én, én nem ismerek. Tehát a, amit Momentum aktivistáktól hallottunk, akik odajönnek, Momentum tagoktól, halál normális európai figurák, Csomó dologban nem értenek egyet, elmondják, elmondjuk. Te tehát, hogy nincs, ve nincs velük probléma, és ott van az elnökség, amelyik úgy viselkedik, mint a 90-es évek elején Pető Iván meg Kuncegábor, aki nem hajlandó leülni a nem tudom én miért a Puzsérral. De az MSZP-vel bármikor tárgyalnak, <haz> és bármikor letagadják ezt a nyilvánosságban. Tehát és, és, én, és én tényleg nem értem, hogy ez, ez hogy van, hogy, mert Mert más pártoknál tényleg azért, azért ilyen, ilyen, ilyen elszakadást, ilyen távolságot tagság és ö, vezetőség között az ember nem tapasztalt. Lehet, hogy nem láttam eleget. De szerintem egyébként a tönkszélén tudnak ennyire elszakadni egymástól. Tehát egy pártnak, amelyiknek van jövője, egy olyan pártelnöksége nem engedheti meg magának, hogy ilyen mértékben elszakadjon a szavazóitól, hogy a tagságától. Tehát itt szerintem arról van szó, hogy ezek, ez, ezek a rövid távú kampányok. Tehát olyan nagyon messze van egy, egy tényleges szembesülés ezzel, hogy ő önmagában gyorsabban lezajlik a következő polgármesteri helyeknek, önkormányzati képviselői helyeknek, felügyelőbizottsági helyeknek, EP képviselői helynek. A leosztása, mint hogy egyáltalán egy ilyen, egy ilyen szédelgést, vagy egy ilyen eltérést a tagság véleményétől, álláspontjától, identitásától egyáltalán korrigálni lehetne. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan párt, biztos helye van a parlamentben, van egy, van egy frakciója a törvényhozásban, egyszerűen nem is engedheti ezt meg magának, hiszen tovább tervez, mint egy fél éves kampány. Ez kifejezetten egy ilyen fél éves távlatú terv. Én legalábbis így látom. Hát, nyilván az RP választásnak a, a közelsége az, az azért itt nehézséget okoz számukra. Mennyiben okoz nehézséget? hát gondolom nem akarnak kockáztatni. Ők meg. a megsemmisülésnek a, a billegnek és így is érzik magukat. És ezért aztán semmit sem mernek. És nem veszik észre, hogy a legnagyobb kockázat, kockázat amit elkövethetnek ez a semmit Ha bármi tevés jobb lenne, meg kevesebb kockázatot jelentene, mint, a, mint, mint, a, mint ennek a válságnak, meg ennek az identitás nélküliségnek a konzerválása, mert valójában ebben utaznak. Most, Jó, most éppen be, bejutásra mérik őket. Nem? Jó. És most e, e, és, és, és elhisszük, De, de és, minden... és, és ők elhiszik és tényleg azt gondoljuk, hogy most 6% fölött van a Momentum és 1% alatt az LMP nem, nem, nem. jó eséllyel mind a kettő 3-4 körül van és, a három, és a, az egyiket lemérik egy alá a másikat fölmérik hat fölé és ezzel majd Mágikus módon, ahogyan ahogy működtetik a mágusok a világot, hogy itt és most kukulkánnak vért kell innia, feláldozunk négy vagy öt embert, és holnap reggel fel kell a nap. És meglátod, hogy föl is fog kelni. Hát most ugyanezt elvégzik a mágusok. A mágusok lemérik egy százaléka le az LMP-t, hat fölé a momentumot, és figyelj meg, hogy holnap reggel fel kell az LMP, és lenyugszik a momentum. De egyébként az MMP-t az ilyen 3-4 százalékokra mérik. És egy intézet, amelyik 1 százalék alá mér. De, de nem, 1 százalékra De ez ugyanaz a közülménykutatás, ez a publikus, ez az MSZP a közeli MSZP cég, amelyik, amelyik a DK-t 10 százalék körülre... Nem, nem, nem, ők nem, a, a, a szocikat felülmérték a jobbik. Ja, ja, ja. Konzekvensen. És aztán 300 rel kevesebbet kaptak és listán. És a a, a, a a teljes népességben mérik 1 Százalékra az ellentét, de ott 2%-ra mérik a momentumot. A, a szavazók, a biztos szavazóknál, meg 6%-ra mérik a momentumot, és 4%-ra. Csak, csak, csak biztos biztos. Ennek biztos a, a legkevesebb, tényleg jelentős. Biztos választókat ö, mérni ö, két hónappal egy szavazás előtt, ami ráadásul nem országgyűlési hanem Európai Parlamenti, ami ráadásul sokkal alacsonyabb részvétellel. Bonyolódik, le, mint egy úgyi választás, nagy butaság arra figyelni. Tehát valójában itt abszolút az fog, az fog számítani, hogy milyen lesz a részvétel. Milyen lesz a részvétel. Hogyha, hogyha magasabb részvétel lesz, mint ami szokott lenni, tehát a 30%-nál magasabb, és azért itt, itt lehet hallani olyanokat, ami, ami bőven 40 fölötti részvételt mond, akkor nem lennék nagyon ellenzéki listán harmadik, bár semmelyik párban sem egyébként. Miért lehet, hogy a Jobbiknak se lesz meg a három? A Jobbiknak talán legvahószínűbb, hogy meg lesz a három, de az MSZP-nek biztosan nem. Egyébként meg, hogy miért nem tesz semmit a, a Momentum, meg hogy miért vannak ennyire távol. Ezért és egyetértek, hogy, hogy bármit mondanának, minden mondás az erőnyükre válna. Én szerintem az lehet itt a, a gond, most amellett, hogy nincs víziójuk, vagy elképzelésük, azon, hogy benne akarnak lenni a politikában, amit a vezetőségnek, hogy azért a Momentumnak a, a, a támogatói köre, az egykori tagok, akik nagy észre már valószínűleg inaktív, ugye két év telt el a semmi tevéssel, de mondjuk tényleg van, van, van azért egy szimpátia kör körülöttük, azok nagyon nem homogének és valószínűleg bármilyen dönt, hogy mi, mi hozza össze itt az embereket, ami eddig volt az rossz, az olimpia kampány az egy jó marketingfogás volt, kényelmes helyzet is, mert a teljes ellenzéki média támogatta, tehát ilyen jellegű reklámozást igazából senki nem remélhet, mint jött egy ilyen új párt, és akkor minden, mindenhol megjelenhethett, és akkor valóban ezt tette őket jelentősség, hogy jelentősnek hazudták a, az ellenzéki média munkások az egészet. Szóval Ez azért nem egy homogén összetartó dolog, mert most akkor nem, de, de nem azért jöttek össze az emberek, hogy ne legyen olimpia, mert akkor szétszélettek volna, hanem azért, hogy legyen valami más. És ez a valami más, az az értékrend, hogy az eddigiektől szakadjunk el, az nem okoz egy homogén követői bázis. Tehát most bármit mondanak, akkor a követőik egy része csalódni fog. És ezt nem merik megtenni. Ő, hogy ne de így az egészet egyetértek, így, így az, az, az, egyet az összes csalódik mert ha most mondanak bármit és a követőig fel elmegy, azért jönnének újabb, akiknek pont azt mondják hogy most nem tudnak azt semmihez csatlakozni, azért az nagyon nehéz. Ez lenne, lenne egy diskurzus a momentumról, amit ők akarnak, és egy csomó mindenki nem akarná, és ez téma lenne, és a momentumnak már is lenne a közélethez egy hozzáadott értéke. Csak azáltal, hogy ők nem vállalnak fel semmilyen ügyet, így aztán saját magukkal szemben sem szerveznek meg semmilyen tábort, gyakorlatilag kimaradnak a közéleti diskurzusból, és nem marad más, mint az éhes szájak, meg a pozíciók elvtelen óhajtása. Csak van még egy kockázat annak, ha lenne mondása Momentumnak, kiderülne, hogy ezek a vezetők mit gondolnak, vagy miben hisznek. És nem biztos, hogy ezt ők szeretni. Most én nem, én nem tudom, én őket egyáltalán nem ismerem. Szerintem, de nem, szerintem nem lenne gond, ha kiderülnek, miben hisznek. Neoliberálisok! nem hisznek az állami szabályozásban, a piac ö, láthatatlan kezében hisznek, a Wall Streetben hisznek, a neoliberalizmusban és a multikulturalizmusban hisznek, kulturális relativisták, olyanok, akik ö, ö, ö, éreznek bizonyos ö, bizonyos ö, messianizmust, meg, meg, meg táplálnak is bizonyos messianizmust a, a, a szilíciumvölgyel kapcsolatban, de tehát valahol a, valahol a kultúr, kultúrbalnak és a marxizmusnak a határvidékén húzódnak az ő határaik is. Azt gondolom, hogy eléggé kultúrbalosak, de legalább ennyire neoliberálisak, ennek megfelelően úgy gondolom, hogy a régi baloldal, meg a mostani baloldal között húzódik az ő identitás határuk is. E ezek ők, e ők is tudják, hogy ezek ők, mi is tudjuk róluk, hogy ezek ők. Miért mi állna megvallani, hogy ezek ők? Termelnének egy csomó diszlájkot, néhány egy csomó lájkot, lennének valakik, lennének azok, akik. Ő ő nem igaz, hogy ők nincsenek. Az igazság az, hogy vannak, csak nagyon nem biztosak abban, hogy ők akarnak-e ezek lenni, mert nem nincsenek a kezükben a legfrissebb felmérések arról, hogy ez jó lesz -e nekik, ha ők ezek. Pedig miből állna, semmiből nem állna felvállalni ezt, és azt gondolom, hogy ennek ebben az országban volna képviselete. Lehetséges, hogy nem, volna sokkal, nem volnának sokkal többen, mint a mostani dékásoknak a gyerekei, de, de az, már, az már valakik. Tehát az már valakik, az már, az már egy csoport. Egy csoport, amelyik amelyik mondhat valamit a világról. Az a baj, hogy, hogy ez, amit ők csinálnak, ez, amit most csinálnak, ez valójában a kimaradás a közéletből. Úgy, hogy közben meg folyamatosan jelzik, hogy ők részt akarnak venni a közéletben, csak, a, csak hogy mondjam, hiányzik az ügy. Hoztak egy dossziét, amit kiraktak az asztalra, és teljesen üres. És nincsen benne semmi más, csak az, hogy ők milyen pozíciókat akarnak szerezni, és hogyan akarnak politikailag túlélni. De miért is kéne túlélniük? Azért, mert fiatalok? Azért, mert adonáltan Átanna szexi? Ö, vagy miért? Tehát, és, ez, és ez még mindig nekünk. Mind Igen, jó ez azért valami. És sokkal többet nem tudunk. Ajaj, ajaj. Még előválasztással. Előválasztás. Van valami friss? Holnap, holnap lesz hírünk arról, hogy a, a még meg nem nevezhető civil szervezet vállalja a lebonyolítást. És, és hogyha vállalja, akkor az msp nek kell majd állásfoglalni a kapcsolatban, hogy nekik ez így megfelel-e. De most már ott a szituáció az, hogy, hogy mi, mi keresjük ezt a civil szervezetet, mi várjuk, hogy válaszoljon nekünk, hogy ő vállalja-e. Valójában ezt nem az MSZP-nek kellene szervezni? Ennek az előválasztásnak az első fordulóját, Amiről hát szó volt és hát megállapodás született december 20-án, három oldalú megállapodás, Molnár Zsoltán karácsony Gergely, ennek a megállapodásnak az értelmében ők végrehajtották. Nem volt szükségük a segítségünkre. Nem volt szükség arra, hogy, hogy bedolgozzunk, vagy beszállítsunk nekik. Most ugyan mi szükség van erre? Tehát, hogy itt arról van szó, hogy mi intézzük ezt, mi menedzseljük, de ami, csak ezt jelzem, ha mi ezt nem csinálnánk, nem csinálná senki. Senki nem tárgyalna a civil szervezettel, mert jelezni szeretném, hogy egyedül mi akarjuk ezt az előválasztást. Mi vagyunk azok, akik egyáltalán komolyan gondolkodunk ebben az előválasztásban. Az MSP a fülebottyát sem mozdítja, Az MSP egy évnek a negyedére három teljes hónapra eltűnt, és azóta sem került elő. És azóta, hogy aláírtuk ezt a papírt, ami szerint kölcsönösen érdekeltek vagyunk egy júniusi előválasztásban, azóta én a Molnár volt, egy szót nem beszéltem. Azóta, azóta teljes, a, teljes az eltűnés, és most, most mi nekünk kell keresni a, azt a szervezetet, amelyik szervezet talán majd megrendezi ezt az előválasztást, amennyiben vállalja. De hát ugyan, miből fogja megrendezni? Komolyan azt gondoljuk, hogy az MSTS finanszírozni fogja? Finanszírozni fog egy olyan előválasztást, amit akár el is veszíthet. De erre, erre most tudjuk is, hogy a Molnár Zsolt, az üzenet, a sajtón keresztül, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy, hogy, hogy ezt meg kell osztani, ezt a költséget a pártok között, az arányokról lehet vitatkozni, de meg kell osztani miközben, hát ugye azért az alapvető felvetés az mi volt? Az az volt, hogy, hogy Ők kérték, hogy mi vegyünk részt az előválasztáson, amit ők kérték. finanszíroznak. Hát, amit ők, az az követelték. ők követelték. Vagy követ? Ja, igen, igen követ követelték, amit ők finanszírozták. Mondták azt, hogy mi megrendezzük a burritsrácok, lesz szendvics, lesz uh, pia, lesznek csajok. Lehet, hogy nagyon be fogtok rúgni, és másnap már nem, nem mentek haza, de ez a buli, ez ott lesz nálunk amit tudom én, az Etyek utca 3-ban. Erre mi közöltük a feltételeinket, hogy mi csak zárjegyes piát vagyunk hajlandóak, és hogyha nem csak zárjegyes piák vannak, akkor mi nem veszünk részt a buliban. Ezt ők aláírták, hogy vállalják. Igen, és, és ezek után most azt mondja az NSP, hogy itt van a Jobbik, ami éppen egymilliárdos büntetést kapott, tehát hogy éppen semmi pénze nincsen a, a, a, a, akár kampányra, akár bármi másra, hogy majd a Jobbik finanszírozza a, a, a, az előválasztást, persze ők is adnak bele annyit, mint a Jobbik, hát gondolom hogy hasonló nagyságú, ugye a Jobbik egy kicsit nagyobb párt, hát gondolom, hogy a Jobbiknak egy kicsit nagyobbat kell adni. És nekünk azt soha nem mondták, hogy, hogy Robi, te beszélj a Jobbikkal, Púmpolt meg őket egy csomó pénzzel, mert hát ne, nekünk a NER igaz, hogy nem büntet meg, igaz, hogy ad nekünk ATV-t, ad nekünk Népszavát, ad nekünk Erzsébet utalványos hirdetéseket tömegével, de mi ebbe ne, ne, nem szeretnénk többet berakni? Szó nem volt erről. És most megjelenik ez az anyagi követelés, amire semmi ráhatásunk nincsen. Hát, és én... kon konkrétan az a Jobbik, attól a Jobbiktól követelik ezt, amelyiknél egy hónappal ezelőtt, alig telt el egy hónap egyébként tényleg, egy hónappal ezelőtt még az volt a kérdés, hogy egyébként inkasszózzák e a teljes, teljes vagyonát, számláját, és egyébként megszűnik ki -e a párt, minek után fizetésképtelennél válik, hála, hála az állami számvőőszéknek. Ja, tehát most ott, ott tartunk, hogy azt mondják, hogy mi fizessük a buli felét, mi vigyük a csajokat, és ők örömmel lemészárolnak ott bennünket. Tehát, hogy, hogy és nem értjük, ne, nem, nem értjük, hogy miért kell ez, miért kell ez a hülye színjáték, mert én, én most hát tényleg annak a híve vagyok, hogy, hogy, hogy most tényleg érdemes ez az asszisztálni, jó, nyilván a robin fontos, mert egy egy, egy egy novum, egy nagy innováció, nyilván tényleg az egész ellenzéki együttműködés szempontjából egy nagy dolog lenne, akár a következő választásokra való ráfutásra, tehát hogy tényleg ez ezer szól ellene, de hát Folyamatosan azt látjuk, hogy ők nem akarják. Nem akarják, új feltételeket hoznak, egész egyszerűen így, így és eközben meg ugye megy, megy a követelőzés. És folyamatosan megy a követelőzés. Hogy részt kell venni, vissza kell lépni, mit keresünk, mi egyáltalán itt, mi, miért rontjuk el az ő buliukat, hiszen mit, Budapest az mit, ő, mit, mit, mit miért rontunk el. 2010-ben kétharmaddal veszítettek a ner szemben. Még akkor még nem is létezett a NER. 2014-ben újra kétharmaddal. 2018-ban újra kétharmaddal. Most miért takarodjunk innen? Miért is takarodjunk innen? Hogy, hogy esetleg elrontjuk a Fidesznek a következő kétharmadot győzelmét? Tényleg arról van szó, hogy mi vagyunk azok, akik a rossz szereplők vagyunk a táblán? Mi vagyunk az akadályai a NER leváltásának? Lenni. Nem pedig ők, akik okozták a NERT 2010-ben, és akik 2010 óta fényesen élnek abból, hogy nem tudják leváltani? Tehát, mi tiszta vizát akarunk önteni a pohárba, nekünk több problémánk van ezzel a, ezzel a rendszerrel, mint nekik, akiknek az említett ATV-t, az ATV-nek a másik TV csatornáját, a hócipőt, a népszavát, a klubrádiót, a 168 órát, a magyar narancsot finanszírozzák. Okay. Tehát ö, nekünk, nekünk ö, ö, mi, mi, mi, vagyunk, mi mi vagyunk azok, akik a játéktéren kívülről jöttünk. Azért jöttünk a játéktéren kívülről, hogy az ellenzékével együtt váltsuk le a NERT. Ők pedig továbbra is diktálják ezt a rossz dilemmát, hogy válaszolva a NERT helyett azt, ami a NERT okozta, azt, ami a ner előtt volt, azt, ami talán az egyetlen alternatívát, ami rosszabb a